Atea tamba daba jontar ere ez da Iniste comunera sartreko chanda Iñorto erantzuten de manda Tripi bajanda, haze barranda Piponetan daudan